u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Kad bi smo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi progovorili, i kad bismo smo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna. Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali šeitane u vidu ljudi i džinnova koji su jedni drugi makičene besjede govorili da bi ih obmanuli, a da je gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili. Zato ti ostavi njih i ono što izmišljaju. I da bi srca oni koji onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time i da bi počinili grijehe koje su počinili.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 Ako bi se ti pokoravao većini oni koji žive na zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili. Oni su samo za predpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravom putu. Zato jedite ono pri čijem klan je spomenuto Allahovu ime, ako vjerujete u njegove ajte. A zašto da ne edete ono pri čim klanuje spomenuto Allahovo ime, kad vam je on objasnije šta vam je zabranio, osim kad ste u nevolji? Mnogi, prema prohotevima svojim, nemajući za to nikakva dokaza, zavode drugi u zabludu, a gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu prelaze svaku mjeru. Ne griješite ni javno ni tajno. Oni koji griješe, sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgrješili. Ne edite ono pri čijem klanju nije spominuto Allahovo ime, to je u istinu grije. A šejteni navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste sigurno mnogobožci postali. Zar je onaj koji je bio u zabludi, pa smo ga uputili, i svjetlom u kojeg se među ljudima kreće dali, kao onaj koji u iz kojih ne izlazi, a nevjernicima se čini lijepim to što oni rade. I isto tako mi učinimo da u svakom gradu velikaši postane u griješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećaju. A kada ima dokaz dolazi, oni govore, Mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično onome što je Allahovim poslanicima dano. Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. Onej koji griješe sigurno će stići od Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare. Onome koga Allah želi da uputi, on srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zavlode ostavi, On srce njegovo stegne i umornim učini, kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah kažnjava one koji ne vjeruju. Ovoj je pravi put gospodara Tvoga, a mi objašnjavamo do dokaze ljudima koji pouku primaju. Njih čeka kuća blagostanja u gospodara njihova. On će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su činili. A na dan... Kada on se sakupi, o skupe šeitanski, vi ste mnoge ljude zaveli. Gospodaru naš, reći će ljudi, štićenici njihovi. Mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka naše koji si nam odredio ti. Vatra će biti prebivalište vaše, reći će on. U njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drug čije ne odredi. Gospodar tvoj je zaista mudar i sve znajuči. Tako isto mi prepuštamo vlast jednim silnicima na drugima zbog onoga što su zaradili. O skupe džinski i ljudski, zar vam izredova vas samih poslanice nisu dolazili koji su vam ajete moje kazivali i upozoravali vas da ćete aj ovaj vaš dan dočekati, oni će reći, mi to priznajemo na svoj štetu. Njih je život na zemlji bio obmano i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. Tako je, jer gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihova, bez pretvodne opomene njihovim stanovnicima. Svima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupali, jer je gospodar tvoj dio nad onim što su radili. Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoće, vas će ukloniti. I poslije vas, one koje on hoće dovesti, kao što je od drugih naroda vas stvorio. Ono čime vam se prijeti, doista će doći i vi nećete stići u mači. Reci, o narode moj, čini sve što možeš, činiću i ja. Saznat ćete vi već koga čeka sretan kraj. Nevijernici sigurno neće uspjeti. Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke, koje on stvorio, pa govore Ovo je za Allaha, tvrde oni, ao ovo za božanstva naša. Međutim, ono što je namjenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim, kako ružno oni sude. Mnogi, mnogo božcima su tako isto šeitan njihovi ubijanja vlastite djece i lijepim prikazali da bi ih propastili i da bi ih u vjeri njihovo izbunili, a da je Allah htio. Oni to ne bi činili. Zato i njih, i njihove izmišljotine ostavi. Oni govore, ova i ova stoka i ti i ti zemaljski plodovi su zabranjeni. Smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo, tvrde oni. A ove i ove i kamile je zabranjeno jahati. Ima stoke, prilikom čije klanjane ne spominje Allahovo ime, izmišljivi će on njemu a On će ih sigurno zbog onoga što izmišljaju kazniti. Oni govore, ono što je u trobama ove i ove stoke dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno našim ženama. A ako se plodi izjalovi, onda su u tome sudionici. Allah će i za neistine njihove koje oni pričaju kazniti, On je mudar i sveznajući. Oni koji izlak umnosti, I ne znajući šta rade djecu svoju ubijaju i koji ono čime ih je Allah podario zabraninim smatraju govoreći neistine o Allahu, sigurno će je nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade. On je taj koji stvara vinograde, podoprte ili nepodoprte, i palme i usjeve različita okusa, i masnine i šipke, slične i različite. Jedite plodove njihove kad plod adu i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju i ne rasipajte jer on ne voli rasipnike. Iz toku koja se tovori kolje jedite dio onoga čime vas Allah obskrbulje a ne slijedite šejtanove korake jer vam je on pravi neprijatelj. I to osam vrsta, par i par koza reci Da li on zabranio mužijak ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Kažite mi i dokažite ako je istina to što govorite. I par Kamila i par Goveda reci. Da li on zabranio mužijak ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Dali ste vi bili prisutni kad vam Jalla to propisao? Ima li onda nepravednijeg od onoga koji ne znajući istinu Izmišlja laži Allahu da bi ljude u zavodu doveo. Allah sigurno neće ukazati na pravi put ljudima koji su nepravedni. Reci, ja ne vidim u ovome što mi se objavlje da ikome zabranjeno jesti šta drugo osim strvi ili krvi koja ističe ili svinskog mesa. To je doista pogano ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahu ime. A ono meko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da glad utoli. Gospodar tvoj će doista oprostiti i milosti biti. Jevrejima smo sve životinje koje imaju kopite ili kanđe zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim onog sleđa ili scrijeva, ili onog pomješana s kostima. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili i mi zaista govorimo istinu. A ako ti oni ne budu uvjerovali ti reci, gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna njegova neće mi mojići narod griješniji. Mnogo bošti će govoriti, da je Allah tio. Mi ne bismo druge njemu ravni smatrali, ani preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili. Tako isto su oni i prije njih poricali, sve dok našu kaznu nisu iskusili reci, imate li vi kakav dokaz da nam ga iznesete, Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite. Reci, Allah ima potpun dokaz i da On hoće svima bi na pravi put ukazao. Reci, dovedite te svoje svjedoke, one koji će posvjedočiti da je Allah to zabranio. Pa ako oni posvjedoče, tim nemoj povjerovati i ne povodi se za željama oni koji naše dokaze drže lažnim i koji u onaj svijet ne vjeruju i koji druge gospodaru svome ravnim smatraju, reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisije. da mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate. Mi i vas i njih hranimo, Ne približujte se nevaljaštinama bile javne ili tajne. Ne ubijajte onog koga je Allah zabrani ubiti, osim kada to pravda zahtijeva, a eto,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 Tova vam ona da biste to na umu imali. I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite. I druge pute me ne slijedite pa da vas odvoje od puta njegova. Eto, to vam ona ređuje da biste se grijeha klonili. Mi smo Musa u knjigu dali da učinimo potpuno blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost da bi oni povjerovali da će pred gospodara svoga stati. A ova knjiga koju objavljujemo je blagoslovljena, zato je slijedite i greha se klonite da bi vam se milost ukazala. I zato da ne kažete, knjiga je objavljena dvijema skupinama prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao oni. I da ne kažete da je knjiga objavljena nama, bolje bismo smo se od njih držali pravog puta. Pa objavljuje vam se eto od gospodara vašeg Ja sam i uputstvo i milost. I ima li onda nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odračaju zato što to stalno čine. Zar oni čekaju da im meleki dođu ili da dođe tvoj gospodar? ili neki predznaci od gospodara Tvoga. Onoga dana kada neki predznaci od gospodara Tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti odkoristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije kao vjernik kakvo dobro uradio. Reci, samo vi čekajte i mi ćemo doista čekati. Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Allah će se za njih pobrinuti. On će ih onome mjestu su radili obavijestiti. Ko uradi dobro djelo, biće da se to rostruko nagrađeno. Ako uradi grdjevo djelo, biće samo prema zasuzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda. Reci: "Menej gospodar moj na pravi puto putio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima pravovjernika, a on nije bio idolopoklonik." Reci, klanjanje moje i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova, koji nema saučesnika. To mi je naređeno i ja sam prvi musliman. Reci, zar da za gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je on gospodar svega, što godko ko uradi, sebi uradi.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 Bede u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Elif, lam, mim, sad. Objavljuje se knjiga i neka ti u grudima ne bude nikakve te gobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka slijedite ono što vam se od gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte pored njega nekog drugog kao zaštitnika, a kako vi malo povuku primate. Koliko smo mi samo gradova razorili i kazna naša im je dolazila noću ili danju kad bi prilegli, a kada bi i kazna naša zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na riječi nasilnici smo zaista bili. I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitaćemo doista i poslanike i izložićemo im pouzdano sve što onima znamo, jer mi nismo odsutni bili. Mjerenje toga dana bit će pravedno. Oni čija dobra djela prevagnu, oni će što želi postići. A oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze naše nisu priznavali, stradati. Mi smo vas na zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali, a kako vi malo zahvaljujete. Mi smo Adema stvorili i onda vam oblik dali, a poslije Melekima rekli, poklonite mu se. I oni su se poklonili, a Iblis nije. On nije htio da se pokloni. Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? Upita on. Ja sam bolji od njega. Mene si od vatre stvorio, njega odilovače, ilovače, odgovori on. E onda izlaziš džaneta, reče on. Ne priliči ti da u njemu prkosiš, izlazi. Ti si zaista od onih prezranih. Daj mi vremena do dana njihovo oživljenje, zamoli on. je ti se vremena, reče on. E zato što si odredio pa sam u zabludu pao, reče Kunejem se da ću ih na tvom pravom putu presretati, pa ću im iz prijeda, iz traga, iz desna, iz prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Izlazi iz njega pokuđen i ponižen, reče on. Tobom i svima onima koji se budu upovodili za tobom, doista ću džehennem napuniti. A ti, o Ademe, i žena tvoja u džennetu stanujte,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 I na prevaru ih zavede, a kad oni ono drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi dženecko lišće stavljati počeše. Zar vam to drvo nisam zabranio, zovni gospodar njihov? I rekao vam, šeitan vam je zbilja otvoreni i neprijatelj. Gospodaru naš, rekao oni, sami smo sebi krivi, iako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se. Sigurno ćemo biti izgumljeni. Izlazite, rečemo, jedni drugima bit ćete neprijatelji. Na zemlji ćete boraviti i do smrti ostati. Na njoj ćete živjeti, na njoj umirati i iz nje oživljeni biti, rečemo. O, sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća čestitosti, to je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili, o sinovi Ademovi. Neka vas nikako ne zavede šeitan kao što je roditelje vaše iz dženneta izveo, skinuši s njih odjeću njihovu, da bi im stidna mjesta njihova pokazao. On vas vidi, oni vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šeitane zaštitnicima onih koji ne vjeruju, a kada urade neko ružno dijelo govore – Zatekli smo predke naše da to rade, a i Allah nam je to zapovjedio. Reci, Allah ne zapovjeda da se rade ružna djela. Zašto Allahu ugovorite ono što ne znate? Reci, gospodar moj na ređi pravednost. I obraćajte se samo njemu kad god obavljate molitvu i molite mu se iskrenu mu ispovijedajući vjeru. Kao što vas iz ničega stvorio, tako će vas ponovo živjeti. On jednima na pravi put ukazuje, a druge s pravom u zabludi ostavlja, jer oni mjesto Allaha šeitane za zaštitnike uzimaju i mislije da dobro rade. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite. I jedite i pijite, samo ne pretjerujte. On ne voli one koji pretjeruju. Reci, ko je zabranio Allahove ukrase, koje je on za robove svoje stvorio i ukosna jela. Reci, ona su za na ovom svijetu, na onom svijetu su samo za njih. Eto, tako mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. Reci, gospodar moj zabranjuje razvrat i javni i potajni i grijehe i neopravdanu primjenu sile i da Allah usmatrate ravnim one za koje on nikakav dokaz objavio nije. I da u Allahu govorite ono što ne znate Svaki narod ima svoj kraj I kada dođe njegov kraj Neće ga moći ni za tren jedan Ni odložiti ni ubrzati O sinovi Ademovi Kad vam između vas sami Budu dolazili poslanici Koji će vam propise moje bešnjavati Onda se oni koji se budu Allaha bojali I dobra djela činili Neće ničega bojati Niti će bilo za tugovati A oni koji dokaze naše budu uporicali i od njih se budu oholokretali, bit će stanovnici u vatri, u njoj će vječno ostati. Ima li onda nepravedni od onoga koji o Allahu govori laži i ne priznaje njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano, ali kada im i zaslanici naši dođu, da im dušu uzmu, upita a gdje su oni kojima ste se Umjesto Allahu klanjali, izgubili su nam se, odgovorit i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili. Ulazite u džehennem s narodima, sa džinnovima i ljudima koji su prije vas bili i nestali, reći će on. I kad god neki narod uđe, proklina će onaj za kojim se u nevjerovanju poveo, a kad se svi u njemu iskupe, Tada će običan puk reći o glavešinama svojim, gospodaru naš. Ovi su nas u zavlu dodveli, zato im podaje dvostruku patnju u vatri. Za sve biti dvostruka, reći će on, ali vi ne znate. A glavešine će reći običnom puku, pa vi nemate nikakve prednosti pred nama. Zato iskusite patnju za ono što ste radili. Onima koji dokaze naše budu uporicali. I prema njima se budu ohol odnosili. Kapije nebeske neće se otvoriti i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u dženne tući. Eto tako ćemo mi griješnike kazniti. U džennemu će im ležaji i pokrivaće od vatre biti. Eto tako ćemo mi nevjernike kazniti. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili. Mi nikog ne zadužujemo mimo njegovih mogućnosti. Biće stanovnici dženneta, u njemu će vječno ostati. Iz njihovih grudi ćemo zlobo odstraniti, ispred njih će rijeke teči i oni će govoriti Hvala neka je Allah, koji nas je na pravi put Mi ne bismo na pravom putu bili, da nas Allah nije uputio. Poslanici gospodara našeg su zaista istinu donosili i njima će se doviknuti. Taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili. I stanovnici dženneta će stanovnike vatre dozivati. Mi smo našli da je istinito ono što nam je gospodar naš obećao. Da ste i vi našli da je istinito ono čime je vama gospodar vaš prijetio? Jesmo, odgovori će. A onda će jedan glasnik među njima da ga i jedni i drugi čuju viknuti. Neka Allahovo proklestvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili, koji su od Allahova puta odračali i nastojali da ga iskrive i koji u onaj svijet nisu vjerovali. Između njih bit će bedem, a na vrhovima ljudi koji će svakog po obilježu njegovom poznati i oni će stanovnicima dženneta viknuti mir vama dok još ne uđe unj, a jedva će čekati. A kada im pogledi skrenu uprema stanovnicima džehennema, uzviknut će, gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješnim. Oni koji će po vrhovima bede biti, zovnu će neke ljude koje će po obilježu njihovom poznati i reći će, šta će vam koristiti ono što ste zgrtali i to što ste se oholo držali. Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinali da ih Allahova milost neće stići? Allah im je rekao, uđite u džennet. Nikakva straha za vas neće biti i ni za čim vi nećete tugovati. I stanovnici vatre dozivače stanovnike dženneta. Prolijite na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario. A oni će reći, Allah je to dvoje nevjernicima zabranio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 koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a potom se iznad Arša uzdigao. On tamom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a sunce i mjeseci zvijezde se pokoravaju njegovoj volji. Samo on stvara i upravlja, uzviše neka je Allah, gospodar svjetova. Molite se ponizno i u sebi, gospodaru svome. Ne voli on oni koji se previše glasno mole. I ne pravite nered zemlji, kad je na njoj redu uspostavljen. A njemu se molite sa strahom i nadom. Milost Allahova je doista blizu oni koji dobra djela čine. On je taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti svoje. A kad oni pokrenu teške oblake, mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na nje uspustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni. Isto ćemo tako mrtve oživjeti, opametite se. U plodnom predjelu raste bilje voljom gospodara njegova, a u neplodnom tek smukom. Eto, tako mi na razne načine ponavljamo dokaze ljudima koji zahvaljuju. Mi smo poslali nuha narodu njegovu. O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte. Vi drugog boga osim njega nemate. Ja se doista plašim za vas, patnje na velikom danu. A glavešine naroda njegova su odgovarale: Mi smatramo da se ti u pravoj zabludi, o narode moje, govorio je on. Nisam ja ni u kakvoj zabludi, nego sam poslanik gospodara svijeta, poslanice gospodara svoga vam dostavljam i svako dobro vam želim. Ja od Allaha znam ono što ne znate vi.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 njegova brata Huda. O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, za se ne bojite. Glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, odgovarali su, mi smatramo da si ti doista maluman, mi mislimo da si zaista lažac. O narode moj, govorio je on, nisam ja maluman, nego sam gospodara svjetova poslanik. Dostavljam vam poslanice gospodara svoga i ja sam vam iskren savjetnik. Zar vam je čudno što vam povuka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je on nasljednicima nuhova naroda učinio. To što ste krupna rasta, njegovo je djelo. I su vam zato uvijek na umal lahove blagodati da biste postigli ono što budete željeli zar si nam došao zato da se jedino Allahu klanjamo a da one kojima su se klanjali pred si naši napustimo govorili su oni učini da nas nađe to čime nam prijetiš ako je istina to što govoriš veće vas snači kazna i gnjev gospodara vašeg govori ojom Zar sa da se prepirajete o imenima nekakvim kojima ste ih vi i predsi vaši nazvali, a u kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato čekajte. I ja ću samo čekati. I mi smo iz milosti naše, njega i onej koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali. A Semudu, njegova brata Saliha, O narode moje, govori joj on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, evo vam znaka od gospodara vašeg, ova Allahova kamila za vas je znak, pustite je neka pase po u zemlji i ne zlostavljajte je, pa da vas patnja nesnosna stigne. Isjetite se da ste njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je on na zemlji nastanio,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 Odgovoriše oni, a mi doista ne vjerujemo u to u što vi vjerujete. Rekoše oni koji su bili oholi i zaklaše onu u kamilu i zapovjed gospodara svoga ne i rekoše O Salihu, učini da nas nađe to čime prijetiš ako si poslanik i zade se i strašan potres i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi, nepomični. A oni ih je bio već napustio i rekao O narode moji! Prenio sam vam poslanicu gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji je pominjao. I luta kad reče narodu o svome, zašto činite razrad koji niko prije vas na svijetu nije činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima umjesto ženama, ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi. A odgovor naroda njegova glasio je, Istirajte iz grada vašeg, oni su ljudi čistunci. I mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene i njegove. Ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili. I na nji smo kišu spustili, pa pogledaju kako su razvratnici skončali. A medijenu, njegova brata Švaiba, O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate,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 i da vas se on umnožio, a pogledajte kako su skončali oni koji su nerijed pravili. Iako jedni od vas vjeruju u ono što je pomeni poslano, a drugi ne vjeruju, pa pričekajte dok nam Allah ne presudi, jer on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.